دری غٹ که سمونه دی یو خود دا مذب لها سرخلا کوی کنه دا یهودی دی دا د دی دا ہندو دی دا دا مذب لها سره دي چه بطور کافر کمونگا تقسیم شروع کنو دری غٹی گروپونا دا کفارو جوڑی یو تا کافر ہوئی یو حربی کافری او یو زندگی کافری زیمی کافر حربی کافر زندگ کافر پا اسلام که جس امره دا دریایت خبری شوی دی کفار و سره پا شریعت کی آده زیمی کافر دا پارا صرف شوی دی زیمی کافر دی چه دی مسلمان حکومت دا مسلمان بالتر او داغی طاقت کوت تسلیم کی او دی بطور یې یا ځان داخیل کې چې بس په سولې یا پره تریکه په هر ځانه چې زبر سالانه یو معمولی ټیکس دا باور کو او پدې کې و بیاځته چل کېږي اسلامی حکومت په اندته د جان مال او عزت او برو هیফাজت ور کوي دا سې په افرده پر اسلام کې اسلامی ملک کې مسلمانانو چې څومره ريایه اتنه کفارو سره ویني ګنه په شریعت کې شي وی دي عادي ذمی کافر د پارا راغلي دي د احکامات هم تور باندې خلکو ته غلط فهمي شي وره بس هغه به عمر رضی الله تعالی په خلکو سره کولو حضرت پاک صلی الله علیه سره دمر نرمي خړې واجب نه دا صرف ذمی کافر سره ده بعد چې را دي د پول مونځو دا ستیک د مونځو واغ د خپل عبادت هغه د خپل کور کې کوي د توب مونږ په دې پابند نه لګو کار وسګر کوي عادي کوي کوغم دسه پيشي چکم د ذلت و علي هغه به کافر دیله به سرکاری دا اهم ځینو کې نوکاریانې نور کې د ظمی کافر له چې د د د وجه نه بیا غټ نوقصان کېږي اسلام اسلامی سلطنت ته مسلمانانو ته تا. نو تاسوګورې پخوا وخت نه چې کوم د مسلمانانو غټ سلتنتونو هغې کې کم زیمی کافرو مغی بس د چړه جماداره بانګیانو منګیانو اکرنونا پاکولو بازده اولا ورکلو چې دغه پی کئی بس کمایی کی گئی دی دا بس دا کئی تکی چه ازت فاللہ رب ورزت اسلام سره مسلمان سره ای خیر دی ازت چه دی که اگو تعالی دی او اللہ تعالی پا کل دین کئی خیر دی جسود داغ پا دین او پا طریقہ دی عزت با یو کافر دیگا الله تعالی رسول نمانی اسلام نه مانی دا خو ذلیل دی د بر کیاامت پور زم دی په قبر کم دی دی په دنیا کم ذلیل ساتي دل چې په دنیا کم ذلیل ونه ساتل دی به بدمارش کیږي مشروط کیږي بې اسلام ته مسلمان ته سخته نقصان رسی گی. دا څومره چې کم کار روزګار کې سکی د دی رعیاتو داسې ژوند شو یا په ګوند کې دیوسیږي بیمار شو تکلیف ته ورته تا. د سرکه خیرات ته ور سره مدت کولی شي دا متونونه دا خبري د چا دپارې دي دا د ظیممی کاافیر دپاره دي تا خبره خهن کېواچوي دا مد دا یایت دا د ګونیټ خیاې ساتل کو اوګ دی او نه هر دی دی, دی یا بچ یا ښځای نه هرر دي روټایله ورکور دومره چې د د پې کار روان شي سخت بیمار دی داسې بیمار دی چې د د د وسنیکی کې د علاج په له dele کې پیسور کې سترا ډاکټر له دوله بل واغو و قاتلو ورو قاتلو او دات زمي کافرانو د پاره دي هلکه کافر اچو بدل شوې دي لېو سم نه دي نو بځد سره دا مری آیات نو څومره چې په شریعت کې داري آئے ټونه راغلي دي دا د زمي مکافرانو د پاره راغلي دي شي د دې خپل اقتدار او د دې هغه څه اقتدار یې چې بي هغه ختم شي وي صدجې انګريزه کې سوورنټي وای کړه سوورنټي او قوت طاقت ده د دې ختم کړي وي انډا بتورې بس داسره آیا چدې ارسته تسلیم کولی شي ارغه تاسو مسلمانان تاسو بهتري تاسو ابزلي تاسو طاقت وري تاسو قوت وله مونږه بس خیر د جون تیرولو را راغو کی اون ته گنجائش راکی چې ساسو په دې وطن کې اوسې او د زمکي افيران د اسلام تاریخ کې چوبوري نه ډېر پسکون د مسلمانانو په حکومتونو کې ډېر پسکون وخت کلی کړل دی, دی, دی, دی په نسبت دید دخپل و کفار و حکومتونو کی روم و دا تی سمره داشتام سلطانو فتح شو او کله چې د مسلمان حکومتونه حکومتونو جور شو پی دا غی چه کم زیمی کا فرانو اغی شکر و چې چه دمرا رحمت والا حکومتونا مشتا دمرا اللہ و علا خلاک مشتا دمرا انصاف والا پا دونیا کی خلاک مشتا ا pistolه خپل دیلی د ازدی، نقلی، نم czego od مال مقودی جان ini again. زی didn are not, نمو Parent, sadece 100% carlangwa karayi mengganti. cortbul jakini wey laser dan siya sahaja. ilahi sab Eckh. selamat tutaj? 잠ryfe Not here. نارشک ودا جې نمرانه لخر نمرانه هرڅو بالا بکتې کې یو نمدې هغه علاقه چې دغه رنګ فټه دی بس زمي په تور کابل کو سلهو کو بس چې موږ حکومت هم په تم تاسو مسلمانان حکومت به تور ریایې او سي زمي کو فار وکاله یو نیم کال ریټیر او معمولې ومنته ټیکسي ته غستلو چې راکدن سبب په وخت داسې یو کال دکل چانه 300 روپې اخلي چدې یو کال 300 روپیا راکوي یا 500 روپیا براکي دا په بدله کې به ستا جان مال عزت د ټول سيزونو مې ضمانت ورکو موږ هم خلک ووتې زه 50 نه 30 نه نه وافله خدای په او هغه چې کولې او کال د غي جان مال عزت او بروو روزګار سره شو ځکه لا بعد به امر مجبوري هغه علاقه پر خوده خالي بن ولیدرز الله نو هغه راغون کو هغه ته پیسې واپس کی چه یاره زموږ توسل الهدیزه می مائده او تاسو به د ټکسره کول اوس مونږه خپل مائده ختمو تاسو به د دې چې په لاله ارجي تور باندې خپل کومد ختمو مونږ ته بل ضرورت په مونږ بل ته ځو او تاسو چې کومه ضرورت مونږ ستاسو خدمت ته جوړه لېه اجازه تاسو پیسې رسلنه لپاره آرام قزانی ترغلی پیسې تقسیمول شروع کړي ور تامیناتونه شروع کړو ورته پروتل جړاګانی ورته چې خدای تو د خپل کافرانو ته کوي دی اسایکو متونو تمه کوي دا ډیر زالیمانه دی تاسو چې راغلی زمونږ عزت محفوظ دي زمونږ کاروبار روزگار محفوظ دي جان مال محفوظ دي همزه چې رافلل مونږ نشو کولای دا, کول دا. ورته واپس ورکی او دا سمر داری ایتونو چی دیکن نا دا د زیمی کافر دا پارهنی دی. دینه دومه دارا کې خطرناک کافر چی دی اگر هربي کافر دی حربی کافر دی کافر اگر چی اگر مسلمانانو سارا اسلامی حکومت سره پاگی بانده حمله کری اگر سارا جنگ کی مسلمانان ختمی دا اللہ دا دین ختمو کوشش کوي او دی پا جنگ بی داسې کفار چې دا هربي کفار دي دی ټول حقوق ختم تاسو مر چې زميته د کوم حقوق ورکړي دي کنه د دې حقوق ختم نه د دې د جانه حفاظت نه د د مال حفاظت نه د دې ذاته برو مال حفاظت کدی مال چې د مالی غنیمت دی طریقه کوي ته نو اغستلو تر څو مر هربي کا فیر ده د دې مال سره مالی غنیمت په پزور دت نه واغستو که په دوکار دت نه که په هر طریقې ردی هر کافر نه مال واغسو دا په ترين رزق ته اعلی ترين ته دا مالی غنیمت ده د دې اس حق نشته لري نه د تا د مذهبي آزادۍ حق نشته لري د دې دین با خاتمه د په دنیا کې فساد په لاوي دلګياري دنیا کې حق دین ختمول غواړي د رښتیا ایمانداری دیانداری، توحید د ختمول غواړي د دی سر د شیطان نظام راوصل غواړي دروغ دوکا مکر فري قتل وغارت فساد د دې راوصل غواړي لہذا د دینی حکم ختم دي د د جان حکم ختم دي چې د در باندې کمزکه میلاو شو د مردا را و ته کې دي کو نستا غلام دي زنانه خزي تا د پاره جایز دي چې غیر دي کې دستا لونډیا نه دي دستا وینځي دي د دین دی له جان فازشتنه د مال فازشتنه د عزت او بری فازشته د لا په هره طریقه چې نقصان ور کولې شي ور کېبه د ټول حقوق صلب دي د سره د ځمې یو حکم د تنا د حاصل کګه چې د شیطان په ترتیب روان دی په دنیا کې د شیطان ترتیب په لالو غوړی او مسلمان چېری اسلام چېری غو خدای را لیجت ترتیب پکې دنیا کې چلو لغوړی او ظاهر د امن امان او امان چې دي خوشحالی چې د اسوده حالي چې رخد الله निजाम سره ده خو د کافر نظام سره نه ده فړفولهګي دي ا رکې فصاحت په لاوي لګانې عربي کافر د حقوق ختم بس د سره یو رعایت بمنه کې او به د دې سخت او ګنده کافر چې کوم دې امر زندیک دې چې د دې لپاره فو پې اسلام کې یو قسم گنجائش رعایت نشته بیفر خو د کوونو او کېید د بس می مړ کوه تا سره اختیار ششته اسلام پ پیش که مسلمان شو خوارور دی که مسلمان نشو شو بهطورې غلاې سلی شي اختیار د سره شته کوه اسلام نه کوبول د کتل لیک ک پوه په چیره غټ په سادی د غټ ین د د بطورې کېیم خومون د ایثار کو یا طورې ولام د منګروسا کې نو دغه ټا خطر د فساد نو د دوی د قتلم راواده د قتل کا خو بیا مرصله کوم را گونجایش たり زندیک سره هیڅ گونجایش بسلام کې نشته زندیک اگر کافرته وي چې دی, دی. دی خپل ځان مسلمان وي او طریقا عقیدہ چې دیاک او ځان ته مسلمان قادیانی قادیانی ورځین چې د زندګی اشيیان او اکثریت فرقی چې د اسی از زندګی دی. قادیانی د په رئیس گنجائش نشته دی دغه چې دی ختم نبوت نه مانی دی د رزیانو د دا نبوت داوا کوي د دیامیرزادہ الله او دا د صاحب کرام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوخت چې چا چا د دا نبوت داوا کړل دغه ټول کتل کړي شویری حضرت پاک صلی الله علیه وسلم یو لږونځایش نه دی ور کړل خلنګ داغین رحم او کریم ذات سوچسته نشته خو یو قسم چې چا داوت ک د نبوت داوا کړل حضرت پاک صلی الله وسلم ټول قتل کړي اسود انسیه قتل کړي دے کعبه اشرفه قتل کړي حضرت رسول پاکسہ سم په واخه چې وسل ما کذاب نبوت داواو کا او حضرت پاکسہ سم د دوران دنیا نه پرده و فرمایلا ارتو ابو بکر صاحب راځلا تران خود سره مذاکرات مذاکرات ندی کړی چې د نن سبا خلکوي مذاکرات وسرو کو دعوت ولا ور نه خو زبردست فوج کشي په کړی ومو سیلما کذاب خو بردستو فوج کې شي کړره او پدې رزي باندې صاحب کرامو چې موږ د بدر کې یو د دین مخکې څومره جنگی ديلی او بیا د روم او ایران او د دین مخ مخالف څومره جنگی ديلی کړه نو پدې کې داسې جنگونه نه دي لیډلې دا چې موږ سیلما کذاب سره کړی چې داسې څومره سخت جنگ شوې دي چې اولنې حمله کې پته نشي څومره نوزر مسلمانان شهیدان شویلي سات سو او څومره خو پکې حافظ قران د سهابه دی چې حافظ قران او کاريانو ا شیدان شویلي دومره سخت ماره کا شویده او میچي هزار که څومره ټول سهابه کرامو پدې کې شهیدان شویلي خالد بن ولیدا فرمای چې زمان نه هدي کو وتوري پدې کې ماتي شویلي دومره جنگ ما کړي له او دومره سخت جنگ ما کړی چې زپ په یو جنگ کې چاته پریشان شوې نیم نه د دې مارکی نه مخ او نه د دینه باد د روم خلاف د ایران د پریشان شوې نیم په جنگ کې خداموسل مرکزه په جنگ کې زم پریشان شوې شو تا دومره سخت مارکه شوې نور د زیندی کافر د پاریس گنجائش شې شدا سي پزما کړه تپروت کانا او ویني چې نبی ګو تړتکی وای او مرداريګي نو ورته عزت د لو م د غرنګي خي ولې دولت مورکه چې زرته نا ساوزي د دې د پارا د حکم دي د دې د پار اس گنجاي شريعت کې نيشتانه د نور خبرې ور سره ساتل دوستانه سلام دوا تعلق رشتہ داريان د خود د سيد او سيدا سړي په خپل ایمان باندې د فارغه دي چې د ور سره په دې کې تعلق ساتی زند کااف سره په دی دا رجا تعلق تعلو چې سلام د د د هرری او د شیز با کارټ دی د سره ایاس غوننجی شریعت نه دیخی لہذا مسلمان سره د معامله کې د زند کافر د قاادانی کا ف دی معامله کې اس زره برابر ګوننجایش خبر اړو ششته دی نه او کم سری چې پهې ګوننجی شباې د سړی د ایمان نفاریغې ږ لګیاي قیامت پر قربانی ایمان افارغه پاسي څه که د عامهاله چې کوم د زندګي تک نه یو د عامهاله شيره د غيرت مامل نه او زندي کافر په دوزي کې غيرت خبراله يا د زندګي د د ذات په ماميله په توحيد کې ل چلول کې علاقې سريت شياغان کوي چې په کليمه کې ورسره يو سبل سره سبل شامل کوي د لاربې په زاد کې د به کې او باس پ کې دا تلی برله وطلا چې دا هم خوی دی نه اوضله منظالکه <اللہ> نوزیند او ځانته مسلمان نو ته په توهید کې لګ دله په زاد کې لګیاي لا پخل چې نه داې هم داسې هم ز او ته دله په ک را پ چې دا داسې داس دا نو زې خو یاد د لارب زت په زاد کې لګیاوي مسله روباې د دې ته نه لاړو فارغ شوم او یاد د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک کیږي د غیپه نبوت کې مامور لاو بس شيغان زیات تر چې دین ورې پسې کړي هغه د توحید په مامور کې ژوندۍ کښې ویلي او قادیانین چې څومره دي د نبوت په مامور کې ژوندۍ کښې ویل او د ضواړه مامور د غیرت مامور یو سلیزان ته مسلمان پاکس و وزیر پاک صلی الله علیه و آله رب ال عزات او توحیدی باندی ایمان وی او ول ادلاد رسول حضور پاک صلی الله علیه و آله پر نبوت داری پخته نبوتی ایمان وی دینه باد بل خبر د گنجائش نشته پد معاملہ کی دې معاملہ کی د گنجائش خبر نشته بل خبره نشته ولہا ذ دې معاملہ احتیاط وکاري یو چې ضروری خبر دایس دا غم خبره ده د دې پوره موویل چې مخکې ورته مونږ ته رپورت راغلو چې دلته په ریختار کې یو والیم او سیګي او حافظ داوډي شیخ ولد کې او د دې د مدین سوات مدین علاوه با کېدا زی ربوطه د دې کاډیانین هغه ته دومره ساده لول ورته ده په تنشه چې دا سوق خلک دي دایشي ولاديسه د وازي حدیث کومير خني لري بنسټګم غړول دي چې چا چا سره ناستا پاسته پوم چې دا مسلمان نه کافر د سره رب وتعزیتکه باقاعده د غی جماعتونو کې کی کینی د غیر او ټې خو د دعوتونه کې جماعت خونه لري غی خرتقله بل دی نو معلومات او ترجمات وایو الان کې غی دنه په شي دا قادیانان خپل مسجد د چکمځه کې عبادتونه کوي د دې دا, دا, دا, دا, دا تا د ظاهره کلی د چې د زموږ سره د جمعه ته ورمن خو پکې مونږ کو دی ور انجمن ورته وای دی ورته انجمن وي خپل کې دی خپل د عبادت کې خانه ته وسوي خپل کې چې خبره انجمن وای او چې مسلمانانو ته ځان خخ کار کین وسوي دا مسجد د موږ پکې مونږ کو دومره د وسان دی دا مسجد نه دی دا دا دا امجومن دا شیخ و الادیس سیبا دا روٹا گانی خوری اغغر کئی خچ پتا لگئے دا معلوماتو شو دو سو جینا کئے دا مدین پا دے کې کے پر عبوہ کے دعوی د شویری مسلمانانو دا پورو نو دو سو جینا د دا او آده شویری پا عربوہ کې پا کادیانیانو باندے او دید دلگی رہ سر کې دومره په خلکو سره ګورټی لري او سړی را پسی ټیمه ول معلومات په دیسو کې خبرهونه چې دی بس دا یو صحیح براباسه الله او رسول قران او حديثو بیان کوي نو زبيله تبه چې بس 10 برګ دته پسه بزم هغه ته چې شابان ختم نبوت والو ورته چدا کوم قادیانیه اندي او دا خو ختم نبوت نه مني این نننن داخله کور پسې سي دروغه دا ډېر خه مسلمانان نه منځ شي خلک ولادي سي به مطلب غواړشه چې تم وړي خېټه لې وني کړې الدا وړه په سي ملایويږي خوراکونه او دعوتونه ملایويږي بس هغه پیسو لې وني غړې زشه لاړې فارېغې دار سنه نه دا داسې معمولې خبرې نې چې ګنې دا غب شفقه دي زمنی کافر دی درې قسم دي یو زمنی دی یو حربی دی او یو زندیک دی دا معمولی گنجائش شریعت خیره سم را بیان شوهی چې کافر سره نرمی ده او صرف کافر سره ده چه بته رایاستا کارونه خدمتونه کی پاتې دی درېده دا. حقوقو خیال ساتل شوویله د حربی کافر اقما کنيشتار دومرهکه دغه دی چې په جنگ کې کېدان را لکه خزی را لکه سړي را ل اول خبره دا چې په اسلام په پيش کبو راکد الله رب العز طرف طرف را ول ود دوزه خدا جهنم د مصیبت نه بچ شو کوم پکې مسلمانانو چې بسم الله استا وروڼه دي آزادې کوم خزی مسلمانانو شي استا کوين دي دي آزادې کوي اچھا سره نکاح ولا کوي یا غا کوي اخپل کار دي به تورې باندی به با تور وینځ هم ساتلی شي کې اسلام کابل کېومه هغه چې جنگ کې کې ديان د یني که پکې رژیم وې داسې را کمنه کشوي لیډری وي او هغه اسلام له کابلونو هغه قتل کا ختمه کې چې کې سي ختمي د هرې کافر شرم دوم رګون جايشه باقي د د مال هر یو شعر واده دنا recipe په هر ډول چې هر بي کافر نه دا هر بي سبا مکمل د نيت او چې څومره ملکونه دي دا هر بي کافران امریکا هربی بي کافر دي برتانیا هر بي کافر دي استرالیا هر بي کافر دی کوم چې ردي ټول په شریکو فوجونه افغانستان کې مسلمانانو خلاف جنگي کې لاغي کناډا پکې شامل دا ټول شامل دي په دې دی ملکونو لکه تا په هره طرکهه چې تپې مفې تا ته نقصان نهرسېږي او د جان مال هر کسم نقصان دی ور تورسولو حالله ترین افضال ترین جهات دی وکو دنه دکه په دوکه په هره طرکه مال حړ کو رو والو دا مال غنیمات دی حالله ترین رزق دی چې تپې محفوظی تا ته نقصان نهرسېږ نو د د دغه حکوو دومره حدا پوره دې سره غونځه او زندي کافر چې کم کا ديانه یا شيا ده یا داس خلک چې کم ځان ته خپل باندې خوشي نه مسلمانیم او د اسلام تشري د خپل طریقه تاری، باند کوي چې غد الله تعالی رسول الله کړي او د کافر اکثر یا توحید کې لګي دلته کې سر خوري توحید په معاملې کې تخپل ځان ته شریک کې لګي او اویا په ختم نبوت کې کوي دا ریخلي په د پاره یو کسم ګنجای شریعت کې نشته زندیک کافر ده پاره چې وای د دینه چې قتل دی پلیش چونکه پاکستان کو اس مسلمانانو ملته حکومتونه په اسلامي نه دي ګینه چې اسلامي حکومت په کې زند زندیک کافر ده پاره نشته په پا ورو فورن چړای کې کو ترا کېبه ختمه به او ختمې به قتل کې که په ک چا ته پتهخت ته ملک نه د او او په اسلامی کې د او د دی د پاه نشته دی اسلامی شار نشه استعمال ولی مونتهوی جمه دی او اصلکیان جممن دی دی اسلامی کې د حی یا سره دا غلیزدي ګندري پهس ک چې فران را اخلی غلیز دی قران کو با کلاسونه مسلمان پاک دي او مسلمان د پاره به حکم د 14 کې بیا راخله نو دا کافر د پاره دي کوم ځای شین چې د پلاسک اداره واف خوده غلیز گنده مرده نو ګور دې چې تا پمنډه کې درنه بچو اسلامی حکومت نه د غی فوجونو نه او بل وطن تلاړو چاغه د کفارو د بسلت کې او سي ګوسيګي په اسلامي ملک ملکونو د دې سړې د پارا گنجائش نشته د دې فرقو او سترګې څومره تیر شوې ده چې فرقې اسلامي دي هغه هغه وخت کوم اسلامي حکومتونو چې غیرت وال افلکو هغه ختم کړي سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه وخلق وی کنه چې افصلې بي جنگونو ايدي رغاټه کارنامه د بیت المقدس په تا کړه ده واپسی سايانو يهودانو نارسته د دینه مخ کې هغه چې کومه رغاټه کارنامه کړي د غي باندي شياغان او دي خلک پرده لگا چولې ده تاریخ کې مخ کې تنرا ودی اغه په مصر کې د فاطميان حکومت دي چې و شياغان ځنته به فاطميان وي وحبالي وحبالي مضبوط او خپل او خپلی او ترتیب جوړه او دومره مضبوط حکومتې په مصر کې جوکلو چې خ دنیا جان خلک کې په تنګه راغې سونانو ته نسانانه شوه سکه چسپ ایران کېدي چفی سنییان دي اسهاکې نشته دی نه د اختترمون سکول شي نه د جممیمون سکول شي په تهران کې جممون او د اختترمون سره پروو د پاکستان په انبیسی کې کېدي کولای امز ومونګه مسلمانانو جماعت کې د سنیانو جماعت کې اجازهت نشته لري تلکې په تهران کې د هدی رزیل خلک دی مدورن فاطمیانو سلطان سلاو دین ایوبی صاحب رحمت الله علیه د دغه نغټه کارنامه دغه چې دننه فتنه وره او د اسلام په شکل کې ځان ظاهر کړو د فاطمیانو حکومت صفایې کړی او هغوی وکومت مکمل ختم کړی د سره کړړ د په اسلامی موکې کې شامل کړی او مړه فاطمل ټولی کاش کړی ختم کړی دګ یندی اوکم پ دغ او د دی نه غټه کار نام دغه د داغ چې دغهفت او چونکې بد قسم چې زم زاره چې اسلامی ملکو اسلامی سلطت خو نه دی ملک خو د مسلمانان او د خو قانون اسلامی نه دی کهبد قسمتی دغه د د داسې د اوسان او د پااره په پا اسلامي ملکې ضرورت نهله نوکه د حکومت دله د غوی سر نه کول نو ماته خو چال پې تړه لکان کم کم تعلق ور سره ختمولله شو کار کول چې اوس نه رسېږې د مورداررولو یا د ختملو نو کم از کم دومره خده که چې ردي د یو سی سرهمونږه بلکل داسې لا تعلق دا چې زهپلته تامونه د سره پیژ تهڅوکې پکله کومس کوم دا خپل پکار د کانو چې دامن شو کولې نه بیا د خپل ایمان او جاره بیا د خپل ایمان ته جاره مرګ انتظار کوو بیا و کارنامو وینه خپل حشر بو وینه چې سترګې رسنګ پټی شي شدید د کانو سره اړیکو ساتلو او سوګورا چوزربای نسکی نو دا خبرې دا د دې کې له احتیاط وکاري نو مرو او د کې دلنی پکار چې بس دا چ خو دون ک چې بس کم د چرونه مخورم بیا سر کړی او منه بس خیر دی دی خوښ خبرې کوي صرف خیرټه خونه نه ده که نه چې خیرټه د ایمان د ټوله نظروری ش دی د هغې سلام ضروری ده چې غنی بیا چرته کار کې ذکر به کو انشاءالله بیا دعا کوي